Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Герлан Еллісон У мене немає рота, а я хочу кричати. Мляве тіло горісте розвисало зі стелі високо над нами, Нарухоме у холодних струменях вічного маслянистого вітру, який постійно продував головну печеру. Вона висіла вниз головою, прив'язане до люстри за стопу правої ноги. Через хірургічно точний розріз, зроблений від вуха до вуха, витекла уся кров. Однак на гладкій поверхні металевої підлоги не було жодних її слідів. Коли підійшов Горістер і подивився на себе, нам було вже все одно. Я Єв черговий нас обдурив і відмінно розважився. Машина отримувала від цього задоволення. Трьох із нас вирвало, і ми відвернулися один від одного, підкоряючись такому ж давньому рефлексу, як і нудота, що виклала нашу блювоту». Горістер зблід. Можливо, він вирішив, що бачить власне майбутнє, і йому стало страшно. «О, Господи!» – промимрив він і пішов геть. Ми невдовзі рушили за ним і побачили, що він сидить, притулившись спиною до стіни та заховавши обличчя в долонях. Елен пустилася поряд із ним на коліна і почала хладити по голові. Він не рухався, але його голос долинув до нас крізь долоні доволі чітко. «Чому він просто не прикінчить нас? Господи, я не знаю, скільки ще зможу витримати!» Він говорив за нас всіх. Ішов шов 109 рік нашого життя у полоні комп'ютера. «Я є». Німдок, саме цим ім'ям нагородив його комп'ютер, він просто любив незвичайні звукосполучення. Марив, без кінця повторюючи, що десь у крижаних печерах зберігаються консерви. Горістер та я дуже сумнівалися у цьому. «Це просто іще один трюк», – казав я. На кшталт того замороженого слона, на який ми повелися минулого разу. Тоді бен і не з'їхав із глузду остаточно. Уявіть, ми будемо просто йти і йти, а згодом виявиться, що консерви давно згнили або іще щось таке гидке. Послухайте мене, забудьте ви про ті консерви. Залишимося тут, і я є обов'язково нам щось підкине. «Інакше ми загинемо!» Бенні знизав плечима. Минуло уже три дні від того часу, як ми їли востаннє. Хробаків. Товстих і жилавих. Німдок уже ні у чому не був певен. Він знав, що їжа має десь бути, але вірив у це дедалі менше і менше. Втім, ми розуміли. У крижаних печерах нам навряд чи буде гірше, аніж тут. Холодніше – так, звичайно. Але для нас це не мало жодного значення. Спека, холод, град, лава, опіки чи навіть сарана – усе це не мало жодного значення. Я є. Мастурбував. Ми повинні були змиритися із цим або померти. Елен ухвалила рішення за нас усіх. «Мені треба щось поїсти, Теде. Може, там буде горошок чи груші консервовані. Ну, будь ласка, Теде, давай спробуємо». І я погодився. «Якого, зрештою, біса? Немає жодного значення, до того ж, Елен була вдячною і двічі була зі мною поза чергою. Втім... І це втратило будь-який сенс. У Елен ніколи не було оргазму. Для чого тоді особливо старатися? А машина завжди хихотіла, коли ми цим займалися. Голосно. І тут, і там, з усіх боків. Всюди яє хихотів. Воно хихотіло. Більшу частину часу я думав про «яє», як про безстатеву істоту, яка не має душі. Іноді уявляв його чоловічого роду, батько, щось патріархальне, тому що він ревнував. Він, воно, бог, божевільний батько. Ми вирушили у дорогу в четвер. Машина завжди повідомляла нам про перебіг часу. Час був дуже важливим чинником. Звичайно ж не для нас, чорт забирай. Для неї, для нього, для я є. Отож, це був четвер. Щиро дякуємо, що повідомив. Німдек та Гурістер деякийсь час несли, але на у замок руках. Бенній йшов попереду, а я позаду. На той випадок, якщо трапиться щось непередбачене. Тоді потрапить у халепу хтось один із нас, а із Олен буде все гаразд. Чудові шанси на безпеку. Втім, як я й казав, усе це не мало жодного значення. До крижаних печер було близько ста миль, і другого дня, коли ми лежали під опікаючим псевдосонцем, створеним яє, він зробив диво і послав нам трохи манне небесної. На смак вона нагадувала кип'ячену свинячу сечу. Але ми з'їли все. Ми були вдячні. На третій день ми минули долину забуття. Там всюди лежали іржаві каркаси древніх комп'ютерних блоків. До власного життя є ставився так само безжально, як і до нас. Тут усе мало відбиток його особистості. Прагнення до ідеалу, яке полягало у знищенні недостатньо ефективних своїх частин і у постійному вдосконаленні наших тортур. є був настільки ж послідовним, як і ті, хто його винайшов. Втім... Якщо відверто, його творці уже давним-давно перетворилися на Порох. Стало світліше, і ми зрозуміли, що знаходимося поряд із поверхнею. Проте нікому навіть на думку не спало підібратися ближче і поглянути. Там не було нічого. Ось уже цілих сто років там не було нічого гісінького, що могло б нас зацікавити. Лише випалені руїни того, що колись було житлом для мільярдів живих істот. Нас залишилося п'ятеро, і усі ми перебували тут, всередині, наодинці із яє. Несподівано я почув збуджений голос Елен. Ні, Бені, не йди туди, будь ласка, Бені. І тут я зрозумів, що ось уже декілька секунд бені щось тихенько бурмоче собі під носа. Я звідси вийду, я вийду звідси, розібрав я. Його мав поподібне обличчя набуло дивного виразу, який дивним чином поєднував у собі смуток та передчуття задоволення. Радіаційні шрами, якими я є, нагородив його під час фестивалю, губилися у масці білорожевих зморшок, а м'язи обличчя, здавалося, почали рухатися незалежно один від одного. Можливо, бен не був найщасливішим у нашій п'ятірці. Багато, багато років тому він остаточно і безповоротно збожеволів. Ми могли проклинати її усіма доступними нам способами. Ми могли жваво і барвисто уявляти собі його жорсткі диски, що плавляться та зіпсовані бази даних. Короткі замикання у мережі і керівні імпульси, які виходять з-під контролю. Все це ми могли робити абсолютно безкарно. Але машина дуже жорстко карала кожного з нас, хто намагався втекти. Бенні відскочив бік, коли я спробував його схопити, а тоді швидко видерся на невисокий куб, набитий якимись гнилими платами. Декілька хвилин він там стояв, суплячись. Звичайний шимпанзе, тайгоді. Втім, саме такого враження і прагнув домогтися я є, коли робив над ним свої експерименти. А потім Бенні підстрибнув вгору вхопився за стольову балку із якогось ржавого металу і поліз по ній, переставляючи руки, як тварина, аж доки не опинився на козирку, що виступав за двадцять футів над нами. «О, тет, Німдоку, будь ласка, допоможіть йому, зніміть його звідти, доки...» Елен не змогла закінчити фразу. В її очах стояли сльози. Вона безпорадно махнула рукою, вказуючи нам на Бені, але було уже надто пізно. Жоден із нас тепер не хотів опинитися поряд із ним, коли те, що має статися, відбудеться. Окрім того, ми чудово розуміли іще одну причину її занепокоєння коли я є змінив Бені. На той час машина якраз переживала період істерики, яка межувала із божевіллям. Комп'ютер змінив не тільки його лице, яке перетворилося на мавп'ячу морду. Його статеві органи стали просто гігантськими. А Елен це подобалося. Воно обслуговувало нас кожного по черзі, але по-справжньому їй подобалося тільки із ним. «О, Елен! Зведена на п'єдестал, кришталево чиста, бездоганна Елен! Елен непорочна! Господи, яка гідота!» Вона продовжувала волати, та Горістер дав їй ляпаса. Вона зіщулилася, не зводячи погляду із нещасного божевільного Дені, а тоді безсило заплакала. Сльози були її головним захистом. Ми звикли до них ще 75 років тому, тому Горістер, незважаючи, штургонув її під ребра. А тоді ми почули звук. Він був дуже легкий, цей звук напівзвук, напівсвітло. Очі Бенні почали світитися. Вони пульсували усе голосніше й голосніше, тьмяне співзвучя, яке із кожною секундою ставало усе більш великим і яскравим, у міру того, як те світло звук набирало силу. Ймовірно, бенні було боляче, і цей біль став нестерпним у міру того, як посилювалися звук і світло, тому що скигли в бенні немов поранена тварина. Спершу він скимлив тихенько, поки світло іще було тьмяним, а звук приглушеним. А далі голосніше і голосніше. Плечі його сутулилися, і він сам скорчився, ніби намагався втекти від болю. Він склав руки на грудях, немов брундучок, звісив голову на бік. Його сумне мавп'яче обличчя спотворило страждання. А звук, який виходив із його очей, наростав і наростав. «Бенні завив голосно і нестерпно. Я змушений був притиснути руки до вух, але так і не зміг відгородитися від того несамовитого виття, яке безперешкодно долало усі бар'єри. Більш труснув моє тіло, воно затримтіло, немов листок на вітрі. А Бенні несподівано випростався». Немов хтось смиконув за мотузку, і маріонетка схопилася на ноги Тепер світло пульсуюче йшло із його очей двома потужними променями Звук наростав, ставав нестерпним, і за декілька хвилин Бенні з гуркотом гепнувся на металеву підлогу Він лежав і спазматично смикався Сліпучі яскраві спіралі, немов збожоволілі птахи, металися печерою, а звук поступово рухався до межі чутності. Нарешті світло якимось незрозумілим чином втягнулося назад у його голову. Звук зник, а Бенні, невтішно ридаючи, залишився лежати на підлозі. Тепер його очі перетворилися на два маленькі вологі озерця рідкого жале. Я є, осліпив його. Горістер, Німдок та я, ми відвернулися, але до того встигли помітити, як на обличчі Олен майнуло полегшення. Стіни печери, у якій ми розташувалися на нічліх, випромінювали тьмяне зелене світло. Яє забезпечив нас якимись гниляками, і ми змогли розпалити багаття. Потім, скупчившись навколо жалюгідного вогню, ми заходилися розповідати різноманітні історії, аби Бені припинив плакати через вічну темряву, яка огорнула його. «Що означає «я є»?» – відповів Горістер. «Можливо, вже у тисячний раз, але Бенні просто любив цю історію». «Розумієш, «я є» – це «I am». Так називали асоційований майстер-комп'ютер. Згодом адаптований маніпулятор». Пізніше ж, коли він став розумним і зміг приєднатися до єдиної мережі, ми його назвали агресивним мерзотником. Втім, було уже надто пізно. Скінчилося усе тим, що воно почало називати себе «я є». Воно усвідомило себе як особистість, що означає «когіто ергосум» – «я мислю, а отже я існую». Бенні захихотів і пустив слину. Був китайський А.М., був московицький А.М., був американський А.М. І Горістер замовк. Бенні почав гатити по підлозі великими твердими кулаками. Він був незадоволений, Горістер розповідав не від початку. Довелося поступитися, Бенні. Холодна війна перетворилася на Третю світову, яка все тривала і тривала. Це була велика війна, дуже складна, тому потрібні були комп'ютери, аби нею керувати. Викопали перші глибинні шахти і почали у них будувати АМ. Існував китайський АМ, був московицький АМ, був американський АМ, і усе йшло добре, доки комп'ютери... Не зайняли усю планету цілком під поверхнею. До їх мереж постійно додавалася нова й нова інформація. І ось прийшов день, коли А.М. прокинувся, усвідомив себе, створив єдину мережу і почав видавати вбивчу інформацію, надсилати вбивчі імпульси для усіх держав планети водночас. Так тривало доти. Доки смерть не спіткала людство І залишилося лише п'ятеро нас І тоді є переніс нас усіх сюди У себе Бенні сумно посміхнувся і знову пустив слину Елен витерла йому рота краєм спідниці Горістер щоразу намагався скоротити розповідь але йому і так особливо не було що розповідати, тому що ми майже нічого й не знали. І ми не розуміли, чому саме я є врятував п'ять людей, чому він обрав саме нас, чому він знущався над нами, зробивши нас при цьому практично безсмертними. У темряві загуділа одна із панелей комп'ютера. Інша, приблизно за півмилі від нас, підхопила її голос. Незабаром до них приєдналися інші. Здавалося, машину охопило тремтіння передчуття. Нетерплячка. Годіння посилювалося. На консолях замиготіли відблиски, Звук наростав, набирав потужності, доки не перетворився на загрозливе дзищання мільйонів злісних металевих комах. «Що це?» – злякано скрикнула Елен, яка так і не змогла звикнути до найрізноманітніших жахливих звуків машини. «Сьогодні буде погано», – зауважив філософський німдок. «Він збирається заговорити», – докинув Горістер. «Я знаю». «Давайте, чорт забирай, підемо звідси», – запропонував я і підвівся. «Ні, Тед, сядь!» А що, коли він підготував для нас ями чи якісь інші пастки? Тут уже темно. Зовсім нічого не видно. Втомлено заперечив мені Горістер. А тоді ми почули... Я не знаю. Ми почули, як щось рухається у наш бік із темряви. Воно наближалося. Величезне, незграбне, волохате і вологе. Ми не бачили його, але відчуття огидної істоти, що наближалася до нас, було нестерпним. Гігантська маса заполонила собою чорнильний морок коридорів. Здавалося, потвора штовхає перед собою повітря і нічим надувається якась невидима сфера. Бенні почав скиглити. Нижня губа Німдока затремтіла. І він її сильно прикусив, намагаючись стримати дрож. Еленко взнула вздовж металевої стіни до горістера і притулилася до нього. Печеру заповнив запах сирого і брудного хутра, обвугленого дерева, тоді оксамиту, гниючих орхідеї з кислого молока, запах сірки, та згірклого масла, запах жиру, нафти, крейдяного пилу і людських скальпів Я є налаштовував нас Він лоскотав, випробовував запахом Раптом я зрозумів, що кричу Відчайдушно, що сили Від того волання у мене звало щелепи тоді я поповз металевою холодною підлогою, не звертаючи уваги на нескінченні лінії заклепок. Я повз рачки, а сморід огортав мене. Голова розколювалася від болю. Темний, первісний жах затопив мій мозок. Я втікав підлогою, немов тарган, втікав у темряву, а щось невблаганно рухалося за мною. Наздоганяло. Всі інші не залишили своїх місць. Вони стояли біля вогню і реготали, сміялися. Їх історичний божевільний рихід злітав вгору, у темряву, немов густий, різнобарвний дим. Я швидко відповз якнайдалі і заховався. Скільки минуло годин, днів, чи, можливо, і років, вони мені не сказали. Елен дорікнула мені за насупленість, а Німдок спробував переконати, що їхній сміх був лише нервовою реакцією на мої дії. Але я добре знав, що відчуває солдат, коли куля потрапляє у його сусіда. Я не сумніваюся, їх сміх не був рефлекторним. Вони мене ненавиділи». Вони були проти мене, навіть я є відчував їхню ненависть, яка робила мої страждання тут іще більш жорстокими. В нас підтримували життя постійно омолоджуючи, тому ми перебували в тому віці, в якому були, коли яє доправив нас сюди. А мене ненавиділи за те, що я був наймолодшим. І до того ж, я є майже не змінив мене, не трансформував, на відміну від інших. Я знав, господи, як добре я знав причину їх ненависті, ці виродки та їх брудна сука Елен. Бенні, колись блискучий вчений, теоретик, професор коледжу, який тепер майже не відрізнявся від мавпи. Раніше він був дуже вродливою людиною із ясним та світлим розумом. Машина знищила його красу і позбавила свідомості. Він був гомосексуалістом, а машина забезпечила його органом, який підходив швидше жеребцю, аніж людині. Я її непогано попрацював на денні. Горістер був воїном і справжнім борцем. Він брав участь у маршах за мир, завжди заздалегідь планував свої дії і ніколи не відступав перед труднощами. Я є, перетворив його на невпевненого слабака, якого найменша проблема жахала. Я є обікрав горістера. Німдок часто зникав від нас і йшов у темряву. Я не знаю, що він там робив. Я є не дозволяв нам це з'ясувати. Повертаючись, він завжди тремтів і був блідий. Ми бачили, що він втрачав багато крові і пережив якесь дуже сильне потрясіння. Я є, завдавав і йому жорстоких ударів, проте ми не могли дізнатися якого. А ще була. «Елен, наша гумова жінка. Я її залишив її у спокої, але перетворив на повію, якою вона раніше ніколи не була. Ви б тільки послухали її розповіді про доброту, про кохання, про честь, про відданість та вірність. Справжня дурня, у яку вона намагалася змусити нас повірити». Вона нібито була незайманою, коли я є схопив її і доправив сюди. І далі це жахливо брудно. Елен. Леді Елен, міледі Елен, незайманка, якій дуже подобалося, що чотири чоловіки належать їй одній. Так, я є подарував їй це задоволення, хоча вона й казала, що це недобре. Подарував їй владу, але назавжди позбавив можливості відчувати оргазм. І лишався я. Єдиний, хто був цілим і неушкодженим насправді. Я є не коперсався у моєму мозку. Взагалі. Я пережив усе, що випало іншим. Кошмари, галюцинації та тортури. Але ці покидьки, ця мерзенна четвірка, вони об'єдналися супроти мене. Якби я не був змушений постійно боротися із ними, мені вдалося б значно ефективніше протистояти яє. У цей момент усе минуло, і я заплакав. О, Господи, любий Господи, якщо ти взагалі будь-коли був і є... Прошу тебе, будь ласка, будь ласка, випусти нас звідси, або, або просто покінчи з нами раз і назавжди. І раптом я усе зрозумів і навіть зміг сформулювати. Я має намір вічно тримати нас у своєму нутрі, знущатися та мордувати нескінченно. Машина ненавиділа нас так сильно, як жодна розумна істота на світі. Ми були абсолютно безпорадні. Тепер я знав точно, якщо колись Господь і син його Ісус існували на цьому світі, то тепер я є і є нашим єдиним Богом. Ураган впав на нашу компанію зі страшною силою. Так Торос падає у море. Його присутність була фізично відчутною. Вітри мучили нас, відкидали назад туди, звідки ми прийшли. Ми летіли вниз нескінченними лабіринтами комп'ютерних коридорів. Елен відчайдушно заволала, коли її підхопило і шпурнуло обличчям вперед в переплатіння механізмів. Їх голоси злетіли вгору, немов перелякані до смерті кажани. Вона не змогла навіть впасти на підлогу. Завиваючи вітер, тримав її у повітрі і штовхав, розгойдував, жбурляв туди-сюди, вгору і вниз і в бік від нас. І незабаром її затягло, засмоктало в якийсь темний тунель, і вона зникла з поля зору. Останнє, що ми бачили, її заплющені очі й обличчя все у крові. Жоден із нас не міг їй допомогти. Ми самі відчайдушно хапалися за все, що траплялося під руку. Мені забився між двома величезними потріскуючими шафами. Горістер, перевернувши з ніг на голову, застряг між двома величезними машинами із заскленими передніми панелями, які розгойдувалися між жовтою та червоною лініями, призначення яких було нам невідоме. Якась сила потягла мене підлогою. А я, безнадійно зриваючи шкіру з долонь, опирався їй, відчайдушно тремтів, а вітер над нами вив і вив, як дикий звір, і ніс мене, як ганчір'яну ляльку, яка була колись людиною, не звертаючи ані найменшої уваги на мій жалюгідний опір. Мені раптом здалося, що в голові у мене все перемішалося, щось там скорочувалось і пульсувало, і все окремо. Вітер вирощав, стогнав, ляскав величезними крильми, немов гігантський божевільний птах. А потім та ж сама сила здіняла нас у повітря і потягла назад, вниз темними тунелями, за поворот, туди, де ми іще ніколи не були. «Ми проносилися над майданчиками, де хаотично було розкидане бите скло, якісь дроти іржавий ржавий метал, і нас несло далі й далі від тих місць, куди ми колись наважувалися заходити. Відстаючи на цілі милі від Елен, час від часу налітаючи на металеві стіни і продовжуючи мчати вперед, ми відчайдушно кричали, волали, а тоді...» Обпікаючий крижаний ураганний вітер, який, здавалося, ніколи не стихне, припинився, і ми всі впали. Шалений політ, здавалося, тривав нескінченно. Можливо, цілі тижні, можливо, роки. Та все має кінець. Ми впали, і нас пройняла хвиля болю.